Дехто бере шлюб, щоб об'єднати свої капітали з капіталами жінки, або, не маючи нічого свого, одружується на жінчиних грошах. Це називається «шлюб із розрахунку». «Це називається казна що?» – розсердився монарх. «Ми цього не зрозуміти». «Так само називається і шлюб, в якому хтось із подружжя зазіхає на житло своєї половини», – сміючись промовила Світлана. Існує ще таке поняття, як фіктивний шлюб, але вам краще не знати, що це. І лише незначна частина чоловіків одружується тому, що кохають. Або, вона зітхнула, думають, що кохають. Шалений світ! І яку ж волю усі вони втрачають? Ну, ходити, куди їм заманеться. Я не вірю, що їхні дружини не випускають їх із дому. Робити все, що їм на думку спаде, і ні перед ким не звітуватися. А хіба до шлюбу вони не мають ніяких обов'язків, котрі водночас є й обмеженнями? Із самого дитинства ці мужі ні від кого не залежать? Король хмикнув. Від батьків, наприклад, коли ще малі? Від оточення? Від суспільної моделі поведінки? Це все мара, їхня свобода, її начебто обмеження. Мара, свободи не буває абсолютною. Світлана аж рота роззявила від здивування. Чого-чого, а почути від короля зворот суспільна модель поведінки, вона не чекала. Збентеження відняло в неї дармови. Що відповідати на себе безсумнівне твердження про неможливість абсолютної свободи вона не знала. І тоді... Король знову змінив тему розмови. Я почав говорити про те, чому в нареченого немає боярина. Так от, за нашим звичаєм, дівчина, яка віддається вперше, приводить двох дружок. А якщо вдовіє, як зоряна, то лише одну. Дружка має дивувати, з чого я роблю приємний для себе висновок, а ви не заміжня. Не хочу навіть питати... «Чим цей висновок такий для вас приємний?» «Ну, я цього й чекав. Ви все-таки чаклунка», – повідав король. І було не дуже ясно. Чаклунка? Бо не хоче нічого питати. Чи тому, що немає мужа? Світлана хотіла уточнити, проте король вже говорив далі. «Наречений приходить на церемонію сам, бо він мужчина, і в його житті немає нічого, із чим йому було б важко розлучатись». Він, воїн, і з юності пізнав смак непоправних втрат і гіркоту поразок. А для дівчини дружка це уособлення того, від чого вона відмовляється заради чоловіка. Це як живе втілення дівочих ігрищ та вечірок. Певної, по голосу чути було, що король сміхається, свободи, це кінець кінцем нагадування про те що заради чоловіка, який нині стоїть перед нею на колінах, наречена відмовляється від права на увагу всіх інших чоловіків. І вінок, який кладуть, який ви поклали Зоряні на голову, це як прощальний спомин про часи дівоцтва. Але ж, Зоряна вдова, у вас тут носять жалобу? Тільки в серці. І навіть вдова, жінка, якій потрібна любов, повірте мені, а ти вважаєш себе вдовою, раба Божа Світлану, хоч і заміж не виходила. А чому наречений стоїть на колінах? Це теж символ? Безумовно, це знак повної покори. Заволоділа серцем, заволоділа мною. Ось що це означає. Повна покора чоловіка-жінці? Мені це починає подобатись. А чому не навпаки? Чому не жінка схиляє коліна? Та, що приводить життя в цей світ, може стати на коліна, лише коли воно йде. Коли хтось помирає. Наших жінок, задумливо доповнив король, не так-то легко підкорити. А вінок на голові нареченого. Що означає він? Теж якесь прощання? О ні, смішинки в голосі короля Світлану не насторожили, хоча мали б. Це як би сказати... Теж давні звичаї?» «А в нас усі звичаї давні. Е він...» «Гоберіг?» «Так», – король явно зрадів допомозі. «Гоберіг. Наші знахарі вірять, що трава, з якою він сплетений, підтримує. Що може підтримати пучок трави?» Не втропала Лана, а коли до неї дійшло, пирснула зі сміху. «Тільки не кажіть мені, що в такій відповідальній справі Радник покладається на конячий корм. Гадаю, що ні. Король теж сміявся. Навіть можу сказати, впевнений, що Ромко покладається тільки на себе. Зовні він не показний. Це правда. Та я не думаю, що Зуряні буде на що нарікати. Чому їй стало гаряче? Не відси не нехитрих слів. В них немає нічого особливого. Чи є? Чому вона зашарилась? слава Богу, що в покоях темно, і король не бачить зрадливого рум'янцю? Але вона, вона відчуває, як палає лице, і руки тремтять. Лана поспішно прибрала долоні з ложа. Пора й самі забрати звідси, з покою, з палацу, з міста і життя короля. Горислав був правий. Вона чужа тут, всім і кожному чужа. «Скажіть, мій пане, а ви теж думаєте, що я зі сходу?» Несподівано спиталась вона. І король тут же відповів. «Зі сходу? Яка маячня? Хто може дійсно так думати? Сліпий? Я не відаю, звідки ви чужинко. Та на східняка скидаєтесь на більше, ніж я на зайця. Якби я вірив дива, то сказав би, що ви прибулець, гостя і зірки». Гостя з планети, якої нема. Я вже не відаю, хто я ідея. Ви замовкли. Все мої слова засмутили вас. Я сказав щось необачне. Тоді простіть мене добре. Ви вмієте прощати? Яке дивне питання, дивлячись, що мабуть. А взагалі-то всі вміють прощати. Всі думають, що вміють прощати поправив король, але вміти і вважати, що вмієш, то різні речі. У вас очі жінки, яка не здатна дарувати провину, наскільки я їх пам'ятаю. Я хотів би побачити їх знову.